AI от Artificial uh, Intelligence, uh, in, изкуствен интелект, пропаганда, текст истина в фалшивия нов свят, така заглавано събитието на Сдружение Рацио днес вечерта от 20 часа в Купе. А сега имаме възможност да разговаряме с двама от участниците, предвидени за това специално събитие на Рацио, с което Рацио започва активната си програма. Впрочем, януари е месеца в програмата на Рацио, посвятен на а, така наречената Data Science. На фокус ще са възможностите и ограниченията на изкуствения интелект. Добър ден, казвам на Мартин Стаменов. Здравейте. Експерт по изкуствен интелект и организатор на едно събитие, което а, се казваше хакатон срещу дезинформацията. Много ми е приятно да кажа добър ден и на Христо Томов. Добър ден. Той е експерт в сферата на машинното самообучение и съосновател на Dreamix. И да започнем от там, всъщност. Каква е ролята на изкуствения интелект в генерирането и разпространението на фалшивите новини? Интересно ми е какво мислите и двамата. Христо, ако искате Вие. Ролята на изкуствения интелект в генерирането и разпространението на фалшиви новини в момента като че ли не е толкова а, съществена, то, точно сега, но се задава а, вълна от а, много по-голямо включване на изкуствения интелект в, във всички аспекти на разпространяването на дезинформация. Тоест, а, буквално в последните месеци, в последните години имаше много сериозно развитие в изкуствения интелект, което ще позволи съвсем скоро а, той да почне да играе много по-ключова роля, отколкото в момента. А, а, какво е изкуственият интелект? Нека така да а, задам въпроса за нашата много широка аудитория, за да им стане ясно за какво говорим всъщност, за какво животно говорим. Изкустве интелект. Малко трудно да се задее обща дефиниция, но като цяло това е всяка система, компютърна система, която проявява признаци на интелигентност. Т.е. която поведението и начина по който работи създават впечатление за интелигентност. Това е като най-широката дефиниция на изкуствения интелект. Мартин? Ами, съгласен съм с Христо. Ам, относно ролята на изкуствения интелект в по темата дезинформация, която в момента е толкова нашумява, нали, все още е достатъчно ефтино и достъпно човек да български генерира дезинформация, както и да разпространява а, без машинно генериране на, на текстове, въпреки че нали, се дава на вариации по вече за зададен текст, примерно да се създадат а, 20, различни, а, 20 разновидности на едно и също заглавие. Там има случаи в английски медии, където сме наблюдавали, че се случва, но, примерно, в България това със сигурност не е нещо, което е актуално. По-интересна е ролята на изкуствения интелект в разпространяването на дезинформацията. Т.е. вънъж създадена от хора, а, начина по който започва да функционира в интернет пространството, ако той почива на определени алгоритми, предварително измислени и автоматизирани, това може да доведе до усилване а, на въздействието на, примерно, една фалшива новина. И можем ли тогава да кажем, че тези алгоритми играят ролята на такъв изкуствен интелект, който служи като дистрибутор? Да, абсолютно. Те самите алгоритми са а, базирани на машинно обучение, т.е. изкуствен интелект. И това са алгоритмите за промотиране на съдържание на социалните медии, където, примерно за България, най-значимото е платформата Facebook, разбира се. А но тъй като ние като, външна, като трети страни, като ползватели, дори като регулатори, нямаме никаква прозрачност в това как работи един такъв алгоритъм, това остава една затворна котия все още за нас. А, не само ние тук в България. Имаше един грандиозен скандал, а, породен от а, откритието, че една а, фирма, която се занимава с а, изкуствен интелект а, и а, микротаргетиране mm -hmm. в социалните мрежи, Cambridge Аналитика се нарича тази фирма, е имала видна роля в разпространяването на а, информации и дезинформации довели до Брекзит. Знаете, че това стана предмети на изслушване в британския парламент. Същата тази фирма имала отношение към американските избори, когато беше избран Доналд Тръмп. Така че вниманието към това, което могат да направят социалните мрежи и употребата на изкуствен интелект в техните алгоритми е обяснимо високо. Но ми е интересно какво мислите за горещия картоф, модерацията във Фейсбук. Вчера имаше протест пред Телус, фирмата, за която се предполага, че се занимава с модерация. Вчера излезе и разследване на независимата медия Бърт по този повод. Какво смятате за, за, за тази история? Ами... Аз честно казвам, имам чувство, че ние все още нищо не знаем на практика, нали, има спекулации до някаква степен, има а, публикации нали, стари в издания, как самата фирма Teos разказва за това, че модерира Facebook и там са изредени езици, в които са и български, но това дали е надежно, не знам аз. Мисля, че има още какво да научим показване. Но покажа, със сигурност се позовават, да, на това, че се използва изкуствен интелект и а, автоматизирана част на тази модерация. И там, вероятно, хора като това знаят какво точно се случва. И може ли да кажем един малък език, като българския малък, като брой хора, които го употребяват, нали? А, да бъде вкаран в а, тези автоматизирани какво, модели. Какво точно се случва е сериозно пазена тайна от а, Фейсбук. Но се знае общо взето какво, какво се случва, нали, без, без детайли. А, сега, тук е важно да, да уточним, че тези техни алгоритми и, и за таргетиране на информация, и след това за модериране, в повечето случаи с, с, с, а, те са правени с добра идея. Те не са правени за да се спомогне разпространение на фалшиви новини, а по-скоро да се поддържа интереса на, на хората към платформата всъщност злонамерени страни успяват да, да злоупотребяват с тях, да намират начин, да ги експлоатират по начин, който не е, не е предвидено. А колкото до, до автоматичното модериране, в повечето случаи се става въпрос за не е автоматично да бъдат спирани, спирани определено съдържание, а по-скоро да се привлича вниманието на, на хората-модератори към определено съдържание ако те нямат възможност да приглеждат абсолютно всичко, което се публикува в интернет, може да се направи автоматична оценка и да се приоритизират нещата, които хората трябва да разглеждат. Тоест в крайна сметка обикновенно пак копира до поне за момента опира за човешка преценка. Човешка преценка, а, обаче този автоматичния момент откъде може да дойде? От повторяемост на изрази или пък ключови думи, а, думи, които могат да бъдат третирани като език на омраза, които да бъдат спирани, може ли това нещо да се прави автоматично без контекст? Защото ами... контекстът е това, което човек а, с неговата преценка може да внесе зад, зад семантиката и зад изразите, които са чиста комбинация от думи. Да, това е много добър въпрос. А, действително цари е едно такова разбиране, че изкуствен интелект е из, изцяло базиран на ключови думи, нали, което а, едва ли не на конкретни правила, но Последните години изкуственият интелект се развива достатъчно добре, така че да може да разбира ам, контекст а, на много езици, дори на много езици паралелно, да може да, да сравнява контекст на, и семантика на две изречения, примерно, многоязично. И всъщност а, Research Community аз мисля, че конкретно контекстът е до някаква степен вече решена задача. Mm -hmm. а, другия въпрос е... Колко лесно може да си отговорим на въпроса, защо дадено, а, даден пост, примерно. А, ако приемем тезата, че ам, фирми, които модерират съдържание, използват такъв Human in the loop, където има изкуствен интелект който... Ам, прави автоматична оценка и казва тук има голяма вероятност да става въпрос за, няко... за пост, който трябва да бъде мониториран нали, от, ръчно. Човек. от човек. Да. Нали, до, до там се изчерпва изкуственият интелект в този процес, действително. Т.е. да насочи към, към човешка модерация, насточва... когато види някакъв проблем. Да. Обаче, нали, сложността на алгоритмите се разви до такава степен, че да може да, да калкулира контекст. А, обаче това, което изговорихме по пътя, може би е да може да интерпретираме защо дадено изречение е класифицирано по този начин. В смисъл, изгуби се това да може да отворим капака uh -huh. за сметка на това, че сме много добри в това да разбираме контекст. И винаги е въпрос на... Добре да е, а може ли изкуственият интелект, т.е. една автоматизирана и самообучаваща се система, защото Христо се занимава с това, как машините всъщност се самообучават и стават усъвършенстват се. нещо, което е много така човешко качество. Ние допускаме, че ние се раждаме по-глупави и ставаме по-умни, някои хора смятат, че не е точно така, но допускаме, че има някакъв прогрес на трупване, опит, грешка на различни обяснения. Просвещение. Но ако една самообучаваща се система, машинна може да започне да разпознава контекст, тъй като борави с много масиви от информация, нали? Би М -м -м. трябвало да може това нещо да го обработи. Обаче, ще може ли да обработи нюанси от типа на ирония? Защото а, един семантичен ред може да бъде четен с или без ирония, например. Може. И тогава, как, как след това? Всъщност може, да. Изненабващо... Може. Точно такива неща, които допре няколко години се считаха като много далечни mm -hmm. за, за изкуствени интелекти, много трудни за разпознаване, с достатъчно примери, просто на изкуствата на машината се дават достатъчно примери, ето това в този контекст е ирония, това в този контекст не е. И се оказва, че тя може да извлече за себе си някакви модели, някакви неща, които да, да й помогна да разпознае. Всъщност, резултата от модерирането, този процес, който описахме, където машините привличат вниманието на хората към по подозрителните постове и, и хората взимат крайното решение, това крайно решение се връща обратно на машината като тренировъчни данни. Тоест, .е. тя използва това, че как хората са решили, какво са решили хората в крайна сметка за да подобрява алгоритмите и да се самообучава, всъщност да става все по добре и по добре и да разпознава всички Обаче, всички. ако някъде стоят едни злонамерени хора, които дават предимство, примерно, на руската пропаганда, а, тогава това ще подаде сигнал към машините, че това е единственото четене а, и че това е единствения контекст и да. какво се случва тогава? Машините при самообучението обикновено са доста гъвкави и малка част... А отровени данни, както се наричат, обикновено не ги чупи. А, обаче, ако отровените данни станат значителна част от данните върху, които, с които се самообучава машината, тогава вече това естествено се отразява на, на това какво тя научава и как почва да класифицира в бъдеще. Как... Така че, ако става въпрос да. за, за единични случаи, където, примерно, единичен модератор а, налага своето мнение вместо това, което трябва, а, това няма да да влуши много нещата, но ако се прави масово, това ще се отрази със сигурност. Масово да. и организирано. Тоест, това копираме до тази организация на, на тела, която в теорията на революцията е ключово нещо. В смисъл може да преобърнеш каруцата благодарение на а, организацията на масовка и на, и на реални тела. А, а не само виртуални такива. Сега, къде се генерират фалшивите новини? Има ли някакъв план? И от къде, от, от къде идват? От анонимни сайтове или не анонимни? Има ли това някакво значение? Задавам въпроса към Мартин, защото да. а, говорихме по тази тема и предварително. Ам, значи, сигурност има значение. Ние това, което наблюдавахме в контекста на хакатона, хакатон срещу дезинформацията, беше ам, три слоя на на, на медии, които разпространяват дезинформация. Нали, първия, който е най-масовия слой, са така наречените сайтове гъби, както ние а, ги наименовахме. Гъби защото изникват, след това могат да загинат, и изникват по друга кога, форма. Точно така. Когато има някаква пропагандна вълна и когато има дъжд от черни пари, нали, те никнат като гъби и почват да бълват дезинформативни стати. А, и когато вече не е актуално, нали, много често тези мрежи от, от сайтове, от аноними сайтове, виждаме, че са деактивирани, докато не се активират малко по-късно. Нали, действително има такава волативност в активността им, а, което пък говори нали, за координация, за даден стимул. А, но така или че тези сайтове, машин сайтове, както приятния терминология за мен те са място, където се посява да е на опорка, да е наратив, да е на дезинформация. Много ключово е това, че те да. са анонимни. Те защо са анонимни и по някакъв начин не им ли помага, примерно, регулацията, която иначе пак е направена за добро, регулацията за защита на личните данни или известна като така, GDPR, регламента в Европейския съюз за защита на личните данни. Може ли всъщност в него да се види и а, някаква форма на стимул тези анонимни сайтове uh -huh. да продължават да съществуват, именно като анонимни генератори на фалшиви новини. Ами те са анонимни, защото някой е недоброжелател и не иска да бъде uh -huh. свързан. Другата причина, която са анонимни, е че много лесно за две минути... Те заобикалят си... gdpr защото няма какво там да се издаде. Това със сигурност, но другото, което е по важен елемент, е че те са, биват зададени в много голямо множество. В рамките на 5-10 минути всеки един от нас би могъл да направи 50, 100, 200, 300, 400 клонинга, в зависимост от това какъв е бюджета и какъв е стимула да разпространява дезинформация. И разбира се, GDPR, след скандала с Facebook и така нататък, а, им служи вярно, тъй като по никакъв начин не може да вземеме информация от така регистрари за домените, коя държава са хоснати самите сайтове. Ali, кой е евентуално им е собственик или поне някакъв фалшив имейл, който би могъл да ги навърже на едно. Ам, нали, с цялото това нещо е абсолютно закрито като информация вече. Ам, и това фактически, нали, gdpr -а с добро намерение ни докара до там, че като, като трети страни или като външни наблюдатели не можем да намерим някаква информация за собственост, освен ако тя не е публично афиширане, на което тези хора нямат интерес. Отделно обаче, в контекста на Фейсбук, отворените данни, които Фейсбук предоставя, по никакъв начин не можем да отличиме уникални потребители, което би ни помогнало да инфицираме тролове и, и координация в постването на отделни статии. Примерно, ние това, което емпирично сме наблюдавали, че същата група от хора в уши и профили и тролове, които стимулираха алгоритмите да бутат съдържание срещу вакцините, са същите тези, които бутат наративите срещу Украина, антинато, антисанкции и така нататък. Но това е абсолютно емпирично. Нямаме вече достъп до. Mm -hmm. дори ID няма, нали, не говорим дори за име. Добре, а казвате, че в света на технологиите, регулациите както могат да помагат, така могат въпреки, че са създадени за добро и да, а, и да не помагат, а да а, подпомагат, образно казано, вредителски акции там. А, акта за цифрови услуги все пак някаква надежда ли е? Много кратко имаме да. време. Някаква надежда е в това да може да накара Фейсбук, защото сега никой не, ги, не го караше, реално да даде повече прозрачност в това какво се случва върху тяхната платформа и за самия алгоритм, който промотира съдържание. От друга гледна точка бихме могли в контекста на изборното законодателство да изискаме още малко повече, но това така или иначе се случва чак самият акт 2024 годината първа. А, сега последно да попитам, тъй като до вечера на събитието от 19 часа в клуб Копел, освен вас, ще бъдат Енея Георгиева, която е от Онтотекст, и Самуил Пърканов, прочутият основател и автор на неновините и се питам, ако има хора, които четат неновините като новини, и не разбират, че това е базик, че това е майтап, че това е ирония. Може ли да разчитаме повече на изкуственият интелект да схване майтапа, ако има хора, които не го схващат и попадат в този капан и преповтарят нали, това, което всъщност само иронизира в най-новините? Какво мислите вие? Не е изключено. Може да се направи, но трябва да има достатъчно мотивация за това. Трябва да се вложат усилията и да се направи. Напълно в в кръга на възможността. На изкуствения интелект. Абсолютно. А, ще ни надминали а, по интелектуални способности и. А, допускате ли, че след 5 години ще ви е по-интересно да си говорите с, а, не знам, чат GPT или м, някаква форма на изкуствения интелект, отколкото с реални хора? И по първия просто той вече, може би, надминава много голяма част от населението по простата причина, че може да смета много комплексни математически задачи mm -hmm. и дори да програмира на база на две изречения, които си има подал като задача. Така че Конкретни да. насоки може да надмина. А и вече ви е по-интересно да си говорите с изкуственият Не знам интелект. дали ще ни надмине и дали ще стане по-интересно, но ще ни настигне. И ще стане поне толкова интересно, колкото и с хор. Много ви благодаря. Христо Попов и Мартин Стаменов, двама от участниците тази вечер на първото събитие на Сдружение Рацио за 2023-та на изкуствения интелект.